Solons Musicals amb Rafael Corbí. Avui el món del jazz es pinta de blau magnífic amb la música de Anna Kolkina. Occi esgutia I прекрасna Cac l'oblú ja va Cac Знать, кто видел ва. Я на вдореча. Очи чёрные. Очень пламенные. И манящие. Страстные. Я interessant i que ens arriba des de la República Russa de Baixcors tan graduada a la Universitat de l'Estat de Sant Petrasburg d'Arts Culturals des de Rússia, des d'Europa i des dels Estats Units ens acompanyen la seva música avui repassant durant uns petits minuts el seu àlbum Dark Eyes del 2016 One day we walked along the sand. One day in early spring You held a piper in your hand To mend his broken The shadow of a smile the shadow of your soul Quina, o Colchina, que jo no tinc molt clar que en rus es pronunciï d'una manera o d'una altra, ens va presentar el seu àlbum de debut, eh, anomenat Street of Dreams, eh, que va ser enregistrat amb el famós pianista de jazz italià Massimo Farao, amb el seu trio, a la ciutat italiana de Turí. I va ser realitzat per al segell basat al Japó, Venus Records. És un dels segells discogràfics més respectats en el món del jazz. Al finals d'aquell any va interpretar música al costat de Bobby Durham's, amb el seu Jazz Festival d'Isola del Cantona, Itàlia, al costat de Kevin Mahogany, de Steve Nielsen, de Sheila Jordan, de Vincent Haring, de Paul Bolenbach, de Mike Baker i de molts altres. I el 2016 arribava la seva realització, la seva fantàstica consolidació amb aquest disc que avui estem repassant també a través de Venus Records, aquest Dark ella tria amb aquest àlbum les peces que vol escoltar. Escriu els arranjaments per sis de les cançons que varen ser interpretades amb el trio de Massimo Farau, amb la companyia de Claudio Chiara, el saxo alt, i de Fulvio Albano, el saxo baríton. Dark Eyes és una de les millors peces que ens han pogut conduir eh, amb aquesta dècada passada en el món del jazz. I té molt de mèrit amb la seva veu i amb la seva emoció the de delicate were winter stars was the ease all that will break the blue Avui la seva música i la seva companyia A través d'aquest petit segment musical Que dediquem també al món del jazz El desembre del 2017 Però això és una altra història Va presentar el seu tercer àlbum També amb Venus Records Intitulat Wild is the Wind Enregistrat a en Nova York Amb una banda nova yorquesa De tot estrelles Amb la companyia de John DiMartino al piano Peter Washington al baix I Willie Jones III a la percussió. També va aparèixer amb aquesta mateixa més que va sortir el disc a la portada d'una revista de jazz però coneguda com jazz Perspective. Avui hem recordat la seva música i ens ha acompanyat un xic, Anna Colchina, amb aquest disc del 2016, aquest Dark Eyes, que avui hem estat presentant sempre aquí al vostre costat. <totipos> The thing that's love